berriak zurekin pantzo irigarai eta etxe saltze eta erosten tendentzia beitiari. Apaltzea bai saltzeetan, bai alokatzeetan, akitan egosuan bezala eskualerian ere, prezioak jausten ari bali madira ere, jendek erosteko nekeziak dituzte beti. Itzarmen bat esinatu da bizitigi sozialeta zarduratzen den pakt egitura eta agera izeneko elkartearen artian, elburua ateratzen diren preso politiko eri eta ieslarieri laguntza ekartzea bizitigi bat edo lan bat etxe maiteko. Bula remaitiaren hastea da hau, kari orta dat informazionea ratxalde bat antolatuada, egun Donapaleuko hospitalian antolatzaile bat eta amagazte baten lekukotasuna berrizailuntan. Eta Le Vol Dugoelaan edo eskora zantxetaren egaldia, Marco Armpaxen liburu edo komiki berriaren orkespenarekin, burlatuko dugu berrizail hau, baina lehenik behako bat aduari zurekin Charlotte. Bai, egun, aski, kalmi ukanen dugu euriaren alde goizuntan bat baina gero, iguzkia gertzeak ukanen ditugu. Momentukot zazpi gradu egiten ditu eta amasai gradu dat iganen da. Eta egun ere izanenda mogimendu paueko karriketan zeren iragaiten ari baita Frantxez Estadoko Departamenduen Kongresua eta Mintzaldibaten egitenat etortzekoa da egun Manuel Valtzelen ministroa, karia orterat erran bezala mobilizapen desberdinak, besteak beste sozialetxeetako CGT sindikatak ageriak banatuko ditu xalatzeko Estadoko laguntzen murizketa gero eskuntzako prekariuek ere elgeretatze koa dute egun erditan eta ilunagian tafta kolektiboaren aldi izanen da Atlantikoaren gaindiko hitzarmen ekonomikoaren kontra eta atzo jadanik bazen beste gisako protestarik mila bosteun bat laborarihirurogeita hamar bat trakturibili dira apagoiko. Kariketan dessoazenikatak kantolatu duen manifestaldian jasa egiten dituzten neke gaitzesteko eta agulziak bota dituzte zer gain de lat martin elignier casu député socialiste à eta préfetural gainerat ere harto eraoutchautu et les préfetural de Ikastola guziek oren batez argi hamoztuko dutela biar ziburuko ikastolarekin elkartasunez hori tera zten dauzieta. Iparaldeko ikastola guziekak ordezkariek hau batez hori erabaki dute ziburuko ikastolak pairatzen duena. Biar edo beste dozoen ikastolak pairatzen alduela hori tera dute. Beraz ze biar goizeko amekontaik eguer dira ikastola guziekan argiak itzaliko dituzte oren batez. Imobiliario edo etes saltze eta erosten tendentzia BTari da, gaur eggun azken urte eta bezala funtzian, bai saltzen baita ere alukatzen aldetik ere, Hori dio F9 edo etxe saltzeko agenttzan federerazioakximonitikaldt. Euskal Herrian, akitainan bezalako dinamika da. Etxe saltzen prezioak joan den urtetik ehuneko bosteko beherapena izan du. Basen afahuan bosteta amaha hartekoa, eta siberun aldiz ehuneko amarekoa. Horrela, saltzeko diren etxeetan, prezio hauek atxamaiten itugu bara beste. Getarian milioi bat eurotik gora, baionan txe egunta hogei milatik hurbil, talakarra edo gotanien lau mila euro inguru. Hala da jendek erosteko nekeziak dituztela prekaritatean nagusitu baita eta gainera bankuek balintsazogotzak imposatuz gero eta gutxiago prestatzen baitute nahiz eta alderantzizkoa egiten duten adik apartamendu edo etxe bisitzen presiorak ez dira etxeenak txenak berainbatapaldu bestalde aloka aldetik kostaldean eguneko amaize zapaldu dira 2007ko hainera helduz hori ekola bahnekaldean eta beresikiago hiberun beste dinamika bat nagusitzen ari da hots giliriburuetara migratzea Agian migrazio hori esplika daitekeen jende, etxea lana eta zerbitzuetatik hurbil ukanei baititute. Eta Barnek aldiak ezlukela kostaldiaren logela, edo egongia bilakatu behar ere. Baueko hausitegi administratibuak Urruñako PLU-a ezestatu du, diazko eka kontseiluan boskatua izan zen, plano hortan ziren eraikitzeko balintz eta nerritar frango ez ziren ados, estadoko zerbitzuek ere agerian. eman zituzten, funtzgabekeria eta eskasa hondiak bazirela bereziki inguramen mailan, edo ingurumen mailan, Urruñako kontseiluak beraz, berriz ikusi du PLU-plano hori. Eta itzarmen bat izenpetu dute bizitegi soziale eta zarduratzen den pakt eta agera izeneko elkarteak aterbea egiturarekin ere badu jadanik itzarmen bat elburua ateratzen diren preso politikoeri eta ieslarieri laguntza eskaintzia bizitegi bat atsemaiteko eta administrazioneko papereria guztietarako bake prozesuaren baitan egin beharreko lana dela azpimaratu dute izenpetzaile guztiak intzargeta Arrera elkartea da gaur egun preso eta itzultzen direlarik lehen laguntza eskaintzen dien elkartea. Hainbat egin behar ditu osasun arloan laguntzea, etxe bizitza bat, lana atxemaiten laguntzea, edo paperkeria administratibo guzietan laguntzea. Lan horren erresteko hitzarmen bat izenpetu du pakt egiturarekin, etxe bizitza sozial eta zarduratzen den egiturarekin. Bake prozesuari ekarpentipi bat dela esplikatu du Jean Gaiaz presidenteak. A ah, messe fondamental. pour nous la paix est une exigence euh, majeure nous ne sommes pas du tout favorables au conflit et nous pensons effectivement que à chaque problème il y a une solution et que les hommes de bonne volonté sont effectivement capables de traiter ce type de problème Arrera elkarteko gabi moezkak azpimarratu du duela pare bat aste haieten parte hartu zuten hainbat politikarik plazaratua girian Frantziar gobernuari dei egiten ziotela preso ta ieslarien bergizarte... Zeratzean urratsak eman zitzan. Lehen urrats bat dela hau adierazidu. Gabi Moezka. Bai, peraldeko politiko gizonta emazte horiek, e, gori dute pai xeri mezu argi bat, eta azpimatu dute. Bake prozesu hortan xartzea dela ere, laguntzea, presoak, izan direnak eta ieselariak, ahalako kaitia berrizatxe maiteko eien lekua gure egizartean eskolerian, eta atxaleuntan egin dugu zinadura hori, e, be logika hortan xartu da, erraiten dugu gu gizarteko jendeak... E, Arrera baita ere pakt, baina aterbeak oien denak uh, bat eginez, bakian nahi dugula eskoalerian eta gure urratxak egiten dugula guri mailan. Arrerak, baduia danik itzarben bat izen aterbearekin. Han lan egiten duen San janmahi etxartek adierazidigu, zailtasunean diren beste pertsonak laguntzen dituzten bezala, normala dela preso oi eta ieslariak ere laguntzea behar dutelarik. Eta bai, mena osoki beharrezkoa da eta normala da, kondutan jardintzan egin de horik, zerren betidanik aterbeak eh, okupatu da, dificultaltian dien egin detaz, eta horiki dificultaltian izaiten ahalba dira, aterbeak be proposamenak eginen ditu, bere bera ezagutzaikin eta bere langilekin, joien eh, situazioan jobetzeko. Euskal preso hỏi eta hieslarien bergizarteratze prozesuan beraz urrats garrantzitsua dela hitzarmen hori bakeprozesuarentzat argi utzi dute pakt aterbea eta harrerak. Bularre maitearen munduko astea da, eta kari orta da, Euskal Herri Barnekaldeko burraso berri edo burraso gai gomit dira, haratsalde untan donapaleuko ospitalerat. Bularre inguruko informazionearen biltzeko, basen afarroko ama gaztiaden birentxu koskaratentzat, bularre maiteko lehen jestuak ez dira beti errez, baina laguntza tipi batekin haize ikasten da. Basta penean ez da biziki errez, zentaspeitak izu, hendeian uh, ingi batekin nola hartzen den ingi ekipi bat, nola hemen berduzun zure uh, kontrat adena, hor duan, zera, um, explikatzen daut zute, ba dire, la posizionak eta beraz uh, berduzula hainitzaldiz uh, uh, posizionez kambiatu uh, zure, zera, uh, um, kikipunkiak ez uh, kolpatzeko edo ez uh, soberaminik ukaiteko. Uh, Eta bo, hastapenian beraz, bai, pixkat min egiten du alaike, zenta, bo, beraz, urre gorputza ezta horri usatia, baina bo, egun bat zuinburian, urre euh, gorputza geartzen da, eta, eta, eta, eta ara. <laughs> eta, bularre maiteaz, arra txalde berezibat da erran bezala donapaleuko ospitalian, zer gai haipatuko den, erraiten nauku lore aur, aurrik, garasi baiuriko, aurren hartatzailea. Bular uh, emaiteaz mintzatuko gira, gai ezberdinak izanen dira, lehenik uh, bular emaitearen abantailak, mazteko, gero uh, bular emaitearen abiatzea eta uh, be, aurkitzen aldiren uh, zailet, zailtasunak, ere. Uh, Prens jentzatzen ditugu uh, PMI serbitxoak, uh, letxerik uh, elkartea eta ere uh, ekartzen alduten laguntza. Eta ondotik, hamak lanerat itzultzen direlarik, bulak emaiten nola segitzen duen, edo duten, aipatuko da, hori beha zatxaldi untan, erditan, e, lehen taile gabeatuko da, inte esatuak diren, ama gaztik guztieri, da. Bestalde, Gipuzkoako azpeitian egin dituzten miatzeetan, amala humila bostiu maturte duten bi hagaska, zizel katuak atseman dituzte udauntan, baina berria oraia gertu dute, isturitzeko harpeetan atseman dituzteneri, egite edo antza ondia dute, ikerlarien arabera frogada, azpeitian leko bizitzale horiek, ahremana basutela, zuzena, jadanik, iparaldeko jendeekin dola amala humila urte. Marko Arnpaix, margazkinariaren uh, liburu, uh, margazki, komiki berria, atelatzen atela da, atelatzen da, atelatzen da, legodio komikiaren uh, ilugerren alea, olier lagunarekin uh, eginduen komikiak, le vol du goelan du izena, edo antxetaren egaldia, legodio komikiaren jatorria, eksplikatzen nauku, Marko Arnpaix berak duela saio urte sortu dugu lego dio oida lehen gardako euh, talde bat lehen gardan talde bat euh, bisida, eta aien bisida na no, genuen kontatu, lehen gardalen euh, euh, giloan ben ez genuen naï, euh, lehen garda aipatu la ki, bai picho egi eta au tatu dugu spiroun euh, gadaian euh, zala le tunik bleu le tunik bleu la puntu arin batekin, gai picho bat euh, aipat ser. Ilugarren alea atelatzen da beraz uh, uh, haste honetan hain zineko biek harrakasta ukandutenaren seinale marcoaren pas? Bai, ilugarren tomua baita laugarren ya piztua da eh, haste buluntan ya lanengu dugu elgarrekin, olirekin laugarren tomua hatiatu daire aurendako li buru bat eta bigarren aia martxan da bai, harrakasta honetan zenta neork ez du gaiuri aipatu guri kuspundutik Le Vol de Guélan et de les go, eh, le Godillochs et beraz ora ilarchema industrie salgaye eta a saint goita bilana kamboko médiathèque nenda Marc Quarpatch bel li boulouren orchestreko Futboliran Champions League bururatu da baditu reino bi partida jokatzeko Bilboko Atletikek, baina badaki deanik ez dela sailkatzen halko, Bilboko Atletikek barda galdu baitu beriz, bere zelaian, Portugaleko Porto kontra 0 eta 2. Uh, eta besterik uh, gabe, nazioarteko aktualitateari behako bat orai, nahiz lehen berri eintzat renditaiken eskualegiekin ere, Baduen lotura bat, ziren Michelle Aliomari baitugu haipagai. Michelle Aliomari inkesta sabotatzea zakusatua. Duivoire do Bolico Stacco Boicoco a fait dans bai Boicoco militar a Campalico zuten eta 9 frantses soldado eta amerikar bat hilt ziren, abia hori zen. Ondorioz, irutanoi presio una gero zendu zitaizken frantsesko armadaren hierdokitziarengatik. Gertaera, frantsesko armadak Bolico Stagaire armadak askik osuasun txitu zuen eta eginzo horrek berriz erritaren kechua shorto suen eta manifestaldia kantulatu ziren. Ordon lukete frantses soldadoek dien Bruce Tiratu, survi el quartier arena la verdad, irutanoy prexuna hor. Amar urte berantago guai, batek frantziako autoritateak akusatzen ditu dozera blokatzeaz, orduan zen, Michel Alion Maridola Amar urte defensa ministro, eta inkesta osua sabotatzia deporatzen dakote mami, unek prozeduraren blokatzea ukatzen badu ere. Eta Afrikan beti urte bateko transizioaz akordioa lortu dute Burkina faxon, Gana, Nigeria eta Senegaleko presidentek eraman kontzertazioak bururatu dira atzo, izak zida kolonera girekin bildu dira, jen artezib Bileko presuna izan dadin transizio burua nahi du nazioarteko komunitateak, izenik ez bada agertu orainik ere, printzipio akordio bat adostu dute, transizioaren eramaiteko plan gintzaz, bi milata amabosteko azar oraino, orduan antolatuko baitira, lege biltzareko bozak.